V Moskve 14.35. 14. Tallinnas, Eesti pealinnas on 13.35. Meie külaline kuulajat saavad võimaluse kuulata Eesti vabaragi presidenti Toomas Endre Kilvest, otsetris Nargissa Sadogia. Sellel nädalal oli kaks rahvusvahelist organisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Amnesty International tunnistasid venekeelse vähemuse diskrimineerimise fakti dokumentides, mis ilmusid nendes organisatsioonides räägiti, et 139 000 inimest Eestis ei ole kodanikud, sellepärast, et neil on raskusi Eesti keele õppimisega ja räägitakse täpselt samamoodi ka sellest, et Eesti kodanike seas töötus on umbes 5%, venekeelt kõnelevate vähemuste hulgas on see üle 30%. kümle sellega küsimus oleksilt, hära president, palun öelge. See, et enam kui 100 000 inimest ei oma kodakondsust Eesti kodakondsust. kas see tähendab seda, et neid ei ole Eestile vaja, kas te soovite, et need inimesed lahkuksid Eestist? No, ma alustaksin sellega, et alus ei ole vist täpne, Tänne, ma lugen seda raportit. Esiteks Amnesty International avaldas muret et võiks saada, mitte nad ei konstateerinud seal või nentinud või ei olnud tuvastanud mingit diskrimineerimist. Teiseks äh, oli natuke, see raport oli natuke imelik, sest äh, näiteks ta tervalt kritiseeris vabatahtliku programmi, mida valitsus sead, seadis üles äh, just äh, Euroopaliidu Palvel, et võimaldada inimestel paremini õppida eesti keelt, ja see on nii nimetatud keelekümblusprogramm, mis on puhtalt vabatahtlik. Seal nähakse midagi halba selles. Samuti see statistika tööpuuduse asas on ma ei tea millal ja kus see on võetud. Ma just käisin Ida-Virumaal, ehk seal, kus elab kõige rohkem mitte eestlasi Eestis ja seal on praegu selline majanduskasv, mis on vist kiirem kui kusagil mojal ja probleem on pigem tööjõu puuduses, Nii et ma ei saa seda kahjuks või ka tõsiselt võtta, kui aluseks on lihtsalt valed andmed või vahed valed eeldused, see kritiseeritakse ka seda, et minnaks, et Eesti koolid lähevad üle Eesti keelele At nad ei tee seda, ainult ainult otsus on, on, alates 2007. aastast üks aine õpetatakse eesti keeles. Nüüd kas see on midagi halba selles? Mina olen kasvanud üles äh, hoopis teises riigis, seal ei olnud midagi pakutud <laughs> muus keeles, aga kui minna näiteks, äh, kui minna mis tahes Euroopa riiki ja öelda, et, äh, et teie koolis siin, äh, mis on muu keelne kui riigikeel, et seal me pakume ühe aine äh, kohalikus olgu see Saaksa või Rootsi või Soome et äh, kas keegi selle peale vaivalt pigem äh, nendes riikides imestaksid, et äh, ainult ühte ainet ja see, see raport on seal vale sest kui te vaatate seda seadust ütleb, et üks aine alates 2007. aastast alates 10. klassist nii et, ähm, on väga raske pareerida asju, mis on lihtsalt valed. Ära president, äh, äh, mitte ainult Amnesty International raport, mis avaldati eile, aga on olemas ka Euroopa Nõukogu otsus, Euroopa Parlamenti soovitused, nii et väga äh, lugu, paljud lugupeetud rahvusvaalsed organisatsioonid, kuhu Eesti ka kuulub, viitavad, äh, toetavad, soovitavad Ja räägivad sellest, et vene keelega, vene keelt kõneleva elanikkonagune Eestis, kes soovivad Eestis elada, kes tahavad saada Eesti kodakondseks, kes ei lahku Venemaale. Ja nendega ei ole päris kõik korras. Teie räägite sellest, et Amnesty Internationali raport ei ole täpne, ei ole õige, aga on olemas ka teised raportid, mis räägivad täpselt selles samast. Selles mõttes oligi oleksi küsimus selline, et kas sa tahate, et 139 000 inimest lahkuksid Eestist? No, ma kindlasti ei tahaks, et minu kaasmaalased lahkuksid Eestist ja nad ei ole seda teinud. Vaatamat kutse, kutsele, lahkuda Eestis, mida esitas Venema president ja äh, kui üks inimene küsis siin eelmise Vene saadiku käest äh, palju siis on lahkunud siis ta vastus oli, et 15 ja nad läksid õppima millegi pärast äh, inimesed ei taha Eestis lahkuda äh, mis tähendab, et see meeletu propaganda tulv, mis kogu aeg räägib sellest, kui õudne ja halb on Eestis elada Uh, ümselt paneb mööda, sest inimesed ei lahku Eestist vastupidiselt uh, väga paljud inimesed tahavad Venemaalt Eestisse kolida, aga miks nad tahavad Eestisse kolida uh, no, võiks nende kes küsida kui, kui olukord on nii raske siin aga kui vaadata kuhu, kui vaadata mida inimesed Eestis teevad, nad ei koli Venemaale, järjelikult uh, olukord vist ei vasta sellele selle kujutlusele, mida maalitakse meist. Ja mis puutub neid väga palju, seda raporte neid väga palju ei ole. Me ei, ei oleks Euroopa Liidus, kui meil oleks probleeme. Võibolla olla Vene vaatevinklist te tahaksid, ta oleks teistmoodi, aga kui me vaatame, millised on Euroopa tavad ja Euroopa Liidu tavad, siis Euroopa Liidu tavad on sellised, kui ta vaatate, kuidas muukeelne elanikond, millised õigused nel on Euroopa Liidu teistes riikides, siis tegelikult muukeelsel elanikonnal on Eestis palju rohkem õigusi kui teistes Euroopa Liidu riikides. Võimalused saada tööd, kui sa ei ole kodanik, on oluliselt rohkem piiratud teistes riikides. Võimalus osaleda Euroopa Euroopas kohalikel valimistel tekkis. Euroopas alles kaks aastat tagasi meil on see olnud juba alates 93. aastast nii et mul on väga, mul on väga kahju et kui vaadata vene meediat et see pilt, mis kujundatakse Eestist on nagu, ka Eesti venelased ei tunne seda ära, mul on paar väga head tuttavad ajakirjanikud vene keel, vene ja Nad ise ütled, et jah, et noh, me, meie siin, meie venelased siin vaatame seda venetelevisiooni selle kohta, mis, mis pidavad, pidavad siin toimuva, toimub või mis väidetavalt toimub siin. Ja siis me ei tunne seda riiki ära, sest see on niivõrd teistsugune. Nüüd loomulikult siin on ja siin tuleb aru saada, et, et saada kodanikuks Eestis on vaja esiteks siin elada viis aastat, mis on, ei ole mingi probleem. Ja teiseks osata natuke eesti keelt. See tase, see keeletase, mis on vajalik selleks, et õppida ära eesti keele, või et saada kodakond on nii minimaalne. See on umbes 1500 sõna. See keeletest kui tehti Euroopa liidu palvel tehti seda või loodi seda Cambridge ülikoolis, kus see tase on no, nii, et, et ei ole midagi keerulist, ei ole keegi diskrimineeritud, see on isegi väga lihtne tased. Praegu meil et näitamaks, kui kerge see on, on, et meil on praegu õppimas Tartu ülikoolis kümmekond valgevene, valgevenest põgenenud õpilast, inimesed, kes oleks vangi pandud valgevenes tegelikult ei millegi eest, aga me võtsime nad Tartus vastu. Nad no, no, on siin olnud kolm kuud. Selle kolme kuuga räägivad nad eesti keelt piisavad hästi, nad võiksid vabalt saada kodakondsus. Nende probleemid, nad ei ole siin olnud viis aastat, aga nende eesti keele tase on selline, et nad võiksid vabalt saada kodakondsus. Nüüd kui kolme kuuga on võimalik omandada niivõrd no, seda elementaarset taset, et Et saada, et saada kodakondsus, siis, siis see tekitab jälle küsimus, miks pärast 15 aastat pole need, kes on kodakondsuseta piitsinud kas seda kõige minimaalselt ära õppida. Ja Ma tahan lihtsalt rõhutada, et ma praegu ei esinda seda küsimust esitas, ei esinda vene pressi, vaid vene keelt kõnelevaid inimesi. Nemad kirjutavad küsimusi, nemad ei väsitavad ja, ja räägivad oma muredest Ivan, kes on 50-aastane, elab Eestist, ütleb, et ta on insener, ta on eluaeg elanud ja töötanud Eestis. Ta ei tea piisaval määral Eesti keelt, et praegu endale rakendust leida töömõttes. Nii et on tulnud ettepanek mitte kodanikelt, vaid venekeelt, venekeelsed elanikud Eestist. Selline ettepanek, et Ameerika ühend riikides, kus saite teie oma kuulituse, ära president, 12% hispaania keelt kõnelevatest inimestest, hispaania keel muutus teiseks riigi keeleks. Miks mitte teha täpselt seda sama siin Eestis? Väga paljudes öö, osariikides, see on nii, hära president, raputab peab, mis tähendab seda, et nendele, kes sinne. ei ole teist riigi keelt USA's, öö, nii et no, jälle ei ole vaja seda, ma panen seda teist, panen teist, on võimalik venekeelsel inimesel, kes oskab venekeelt saada, Korraliku arstiabi igal pool Eestis. Eesti keelt kõnel on inimesel, kes ei oska venekeelt, ei saa igal pool Eestis korraliku arstiabi. Nii et tegelikult privilegeeritud on praegu need, kes oskavad venekeelt, sest venekeel käibib kõikjal suhtlemisel. Eesti keel kahjuks, kui te lähete narva, on väga raske näiteks korraliku arstiabi saada kui sa ei oska vene keelt. Veel üks suure parema küsimus, Alexander, kes elab Saksamaal hetkel. Kas te ei arva, et venelased Eestis on nagu viies kolonn? Ei, minu arvates on venelased Eestis minu kaasmaalased. Või selline küsimus. Te kritiseerisite Amnesty International raportid ja Euroopa nõukogu raportid vene vähemuse kohta Eestis ja ütlesite, et avaldati valed andmed. Millised on need õiged andmed, korrektsed andmed? Milline on töötuse tase vähemuse seas Eestis? Kas tõesti neil ei ole üldse probleeme, sest see, millest te räägite, jääb selline mulje sellest, et ei ole üldse venekeelt kõnelevatel inimestel probleeme Eestis? Ei, seda ma ei ütleks üldse, mitte oleks viimane inimene, kes ütleks seda, aga... Ma ei tea, mis viima, viimasest statistikat on, aga üldjuontes Eesti ja Vene vahe eestlaste ja mitte eestlaste vahel ei ole viimase 15 aasta jooksul olnud olulised vahed töötuse protsendis. Nad on lihtsalt teistes sotsioloogilistes ja geograafilistes kategooriates, kui töötus. Öö, venekeelt kõnelud inimesed seal oli suurim just Kirde-Eestis, kus lihtsalt vanad Soviedi dinosaurustes tehased varisid kokku, ei olnud konkurentsi võimelised, siis tegelikult tunduvalt suurem töötuseprotsent oli eestlastes seas maal, kus eriti kagu Eestis, kus analoogsed dinosaurused, siis kolhoosid ja sovhoosid varisid kokku ja mõned aastad olid oli tegelikult eestlaste töötuse protsent isegi kõrgem ma ei tea, mis viimased numbrid on, ma tõesti ei tea, aga küljuvates läbi viimase 15 aasta jooksul on, on see töötuse protsent olnud enamasti sama lihtsalt, kus see töötus esineb on erinev, et kui minna Kui minna näiteks kirde Eestis, tõepoolest seal on kõrgem töötuse protsent kui on Eestis keskmiselt, aga samamoodi on kagu Eestis äh, jälle kõrgem töötuse protsent kui üllised Eestis, äh, aga see tuleb välja, et no, see protsent on enamasti sama nii eestlaste ja venelaste vahel. Ja nõpumine, primum, Ma tuletan et omos... meelde, et EHO Moskva ja radio otse eetris on Eesti vabargi president Toomas Endrik Hilves. Ma tahaksin mõista üht asja ära, president. Tundub, et viimaste kuude jooksul Eesti ja Venema suhetes pinge tuletab meelde Venema ja Gruusia pingeid. Me rääkisime seadus mis puudutab sümbolikat. Me rääkisime bronk sõdurist. Me võime meelde tuletada veto kala ja mereandide eksportiks, mille Venema on rakendanud Eesti suhtes. Energiaalane tealoog ei kulge vist ka eriti hästi. Kuidas teile tundub? Et väga järsult halenevad suhted Eesti ja Venema vahel on väga kõrgel tasemel juba. Ei tuu mitte midagi head, ei Eestile ega Venemaale. No energiatioloogial üldse probleem probleem on, et meiega me maksame ja me Venema saadab ja võib-olla mõni teine riike Euroopa liidus on mures sellepärast äh, meie, meie ei läinud selle, sellega kaasa. Vastupidiselt me arusime, et partnersi ja koosteleping tuleks pikendada või uuendada, et siin lõpetame energie maha. Teata, ma tulen tagasi selle juurde, et see on kummaline, et demokraatikud, demokraatikud riigid on peetakse vainasteks ja sõpradeks peetakse autoritaarsed, kui mitte öelda totalitaarsed riigid. Kui küsida, miks need pinged on tekinud, Mul, ma ei tea, miks nad on, et, miks nad on tekinud, Putin ma, ma, ma olen... olen... Mule... Ega te ei ole Lahti. Lahtis, Lahtis Lahti. toimunud lõunasöögi ajal hära president Putiniga sellest rääkinud. Kas te kavatsete kunagi temaga nendel teemadel rääkida? No kindlasti, kui teki võimalus, aga Lahtis on esindab Eestit peaminister. Kuna seal on peaminister, on täidesaatev võim nii, et ma lahtis ei läinud. Mõned teised presidendid käivad seal aga neil on teissugune riigikorraldus. Prantsusmaal või Soomes on presidentiaalsem võim ja, ja nii, et käib ka president. Ei, min mina olen avatud igasugustele diskussioonidele. Ja ma ei ole kunagi tõrjunud tagasi ühtegi võimalust rääkida vene kolleegidega kui neil on, kui nemad on valmis seda tegema. Tegelikult ma arvan, et võibolla mul on isegi kergem arendada suhted, kui mõnel teisel inimesel lihtsalt pärast, et ei ole see, mõnel poliitikul on see hirme, et kui ma teen midagi, siis süüdistatakse mind oma nõukude mineviku pärast. Mul ei ole see probleem, see on pigem eelis. Kui me juba hakkasime rääkima Eesti-Venema suhetest, majandussuhetes, siis ma pean välja ütlema Kitalanti Pusirjovi hingekarjed, ta on ettevõtja Moskvast, millised saavad normaliseeruda normaalsed suhted Eesti-Venema vahel, sest seadmed seisavad kinni. Me tulime Eestisse autoga ja Narva sillal ja piiril, Eesti-Vene piiril, on tohutud, tohutud järjekorrad. Milles on probleem? Eesti poolse probleem küll ei ole. Eesti, Eesti piirivalve ja tolliamet töötab erakordselt, efektiivselt ja kõik tuleb läbi. Ma paluksin lugupeetal küsijal pöörduda siis äh, nende vene instantside poole, sest äh, meie läbilaskevõime, meie väga kõrge tehnoloogiline tase piiril, mis on no, võibolla üks kõige moodsamaid Euroopas praegu, tal ei ole mingit takistusi, äh, võime on erakordselt kõrge. Kas te ise olete huvi tunnud, millest võiks olla, mis, mis see Moskva poolne probleem on, miks see võiks olla, miks sellised järjekorrad on piiripunktides? Noh, me oleme näinud varemgi ja mitte ainult Eestis, aga teistes riikides ja sellepärast ma ei keskenduks eriti Eestile, et kui on, kui tahetakse saata mingi poliitiline signaal, siis siis see üks väljund on piiriületus. Aga see ei pruugi jäänud olla piiri ületuse pro, pro, poliitiline probleem, kuna me näeme, et analoogsed järjekord on Soomes. Soomes on ka olnud väga pikad järjekorjad ja, ja kuna hetkel ma ei ole näinud, et oleks mingid äh, poliitse probleeme siis, aga see ei ole ka kindlasti mitte Soome, äh, Soome poolne probleem, ma üks Soome suurimat äh, piiriületuspunkti läinud aasta jälle väga, väga tasemel asemel piiriületuspunkt ometi oli see järjekord mitu kilometrit pikk. Millisest piirist te räägite, herra president? Anton Moskvast küsib, milline on äh, pi piirilepingu sõlmimise perspektiiv Kui vajalik on see leping Eestile pärast seda, kui Eesti on liitunud Euroopa Liidu ja Natoga? Milleks? No joon on see, mis on kokku lepitud läppes ja see on see sama piiri joon, millega, mille, mis kuhu niutati Eesti piir pärast taas okkupeerimist. 45. aastal oli otsus, lihtsalt paneme selle piiri siia ja see on sama, täpselt sama piir no, mini, mõned väiksed õgvendused on seal mõlemal poolt natuke siin ja seal et see oleks loogilisem või tee kulgeks paremini see piirileppe on olemas praegu tegelikult me oleme samas olukorras nagu Norra Norral ei ole, ole, ei ole olnud liidu ega Venemaaga juba 60 aastat piiri ametlikku piirileppe et samal ajal piir toimib Erimalt Norrast ei ole meil vaidlusi selle sellele, kus see piir peaks minema. Me ei oleme nõustanud. Piiri puudumine Eestile ei ole, piiri leppe puudumine ei ole Eestile eriline probleem. Ta võiks osutada probleemiks pigem Venema kodanikele, kui tuleb lihtsustatud viisa režiim, sest mis on viisa kui mitte dokument, mis võimaldab sul ületada tunnustatud piiri. Ja kui kui tulla, eriti kui Eesti on Schengenis, siis mis juhtub kahe aasta pärast, siis on Eestisse tulek sisemine, sisenemine Euroopa Liitu, aga kui sel, see piir ei ole tunnustatud, siis võibolla see ole väga siis see viisa ei kehti. Aga see on niisugune juriidika, millest, millest ma ei taha minna ja see on rohkem huvitav, intellektuaalne äh, asi. Aga tegelikult, jah, Eesti piir, äh, piir töötab väga hästi, See on seal, kus tegelikult Venema tahtis, et ta on. Me leppisime sellega ära ja see ongi meie piir. Muutme, on president Meil on jäänud kaks minutit otse reaega, võibolla veidi rohkem. Teate, mis kaasanist meie kuulajaid huvitab? Nikolai küsib otse. Kus on teie võimutunnused? President istub siin meie eest täiesti ilma võimutunnused, tal on kikilips ja ta on ülikonnas. Kus need on? Kaasanist küsitakse siis. Võimutunnused? No me, meil on vabariik, mitte kuningriik. Ainukene võimutunnus, mis, mis on olemas, mida kantakse, vaid ametlikel üritustel on... Presidendi kett, mis, mida varastati, küüditatud äh, Eesti presidendilt Konstantin Pätsult, mis praegu asub Moskvas, äh, kus on rubiinid välja lõigatud. See on varastatud, see on varastatud äh, kett, ühe eese seisva riigi presidendi või sümbol. Äh, on varastatud selle riigi käest ära ja seda ei anta tagasi ja no, ma ei tea, kaua peab sa minema varga juurde küsima oma vara tagasi, kui varas ei anna, äh, varas ei anna sulle see, sinult varastatud vara tagasi, no lõpuks sa lihtsalt teed oma selle varga äh, eetilises tasemest, äh, et, kuh, mida veel teha? Uh... Nii damnus oma Euronewsile oma hiljutises interviust ütlesite otse, et Venema ei ole Eestile prioriteetne partner. Miks? Sest meil on prioriteetsemad partnerid ehk Euroopa Liit. Aga Milline osa Eesti eelarvest moodustab see nafta- ja kaasitransiit? Tulude pooles 2%. 2% on hoodama. Aga ah, A ka kakim, ah, import-eksport... Import-eksport Venemaaga, kui tihedalt olete Venemaaga seotud, kas need sellised andmed on teil olemas? Jah, siin on... Mis on... Kogu eksport oli 7% ja importist... mis on toiduainete puhul. Oli 7% oli eksport, 15% import... Uh, aga no kui me vaatame milline on meie eksport, import uh, Euroopa Liidu liikmesriikide see, kui me vaatame oma kaubandussuht et uh, uh, asim on kõige täpsemad eksport on 5%, import on 9% Nii et, uh, aga see tegelikult uh, kui paraku varasemad majandusblokaadid uh, viisid Eesti ärimehi selline et uh, parandada oma Tooted, nii, et nad oleksid aksepteeritavad läne ja kogu meie, meie eksport suundus ümber, see oli 95% NSV liidu teritoriumile ja nüüd see eksport NSV liidu teritorium on 5% ja põhiliselt me eksportime Soome Rootsi, Suurbritanniasse Saksamaale ja sestab on meie prioriteedid Ja mu viimane küsimus, ära president, me alustasime sellest, et rääkisime, et vastavad sootsioloogilistele uuringute üle 50 verema elanikkonnast peavad Eestid vaenulikuks riigiks. Teid kuulatakse Orenburgis, Moskvas, Peterburis, 43. riigis. Palun, kas te võiksite otse pöörduda nende inimeste poole, selle enamuse poole, kes peavad Eestid mitte sõbralikuks riigiks? Mida te praegu neile otse saaksite öelda? Paar minutit. No ma osan, et Eesti huvides kõige enam on, et Venemaa oleks demokraatlik riik, edukas riik, liberaalne riik. Ma olen veendunud, et Demokraatlikud, liberaalsed riigid, kus, press, kus pressivabadus on täiesti olemas, siis need siis arusaamad Eestis oleksid hoopis teissugused, kus on võimalik kõike võimalike arvamusi lugeda. See oleks meile kõige olulisem. Me Kahetseme seda, et see protsent, mis seal on, on nii kõrge aga küsiks oma poolt, aga kas see on objektiivsetel ajenditel või on, see tuleneb sellest, mis on, mis on eriti elektroonilises meedias tehtud või ku, kuidas meid kujundatakse. Me väga soovime, et Venema on riik, kus, kus, kus austatakse õigusi kus inimesed, kelle, on, kelle nimi lõppeb. Shvili või Adze pea tunma hirmu, kus, kus pärast kolmandat klassi on võimalik ka maridel õppida oma ema keeles. Meie anname ema keele õpetust oma vähemustele kuni 12. klassini. Me tahaksime, et maridel oleks hea olla. Me tahaksime, et kruusia lapsed ei tunne muret. Need on sellised asjad, mis millest me ei ole siin täna üldse rääkinud. Aga see, see peaks olema taustaks nendele küsimustele, mis on siia tulnud täna. Äh, tegelikult minu visioon Venemaast, äh, ma olen kunagi seda lugenud. See on aksioon romaanis Krimmi saar, kus oli, kui Krimmi Grim, poolsaar oleks olnud saar ja polševistlik revolutsioon poleks olnud, ei oleks sinna tunnud. See on niisugune kadettide... See on siis konstitutsionaalsete demokraatide, kadettide, liberaalne Venemaa, kus salliti nii krimmi tatarlasi kui ka kõiki teisi ja kus olid head suhted kõigega. See on minu unistus Venemast. Ma äh, väga sooviksin, et meie raadiojaama eedres ütleksid, ütleks täpselt samamoodi ka hära president Putin. Meie eetris oli Eesti Vabariigi president Toomas Endri Kilves, Aleksei Benediktov, Nargissa Saatovi intervjueerisid Tallinnas 14.05 ja Moskvas on 15.05 ja see on kogu vahe meie riikide vahel. Raadio Kukku. die am Ötlau.